وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد اما بعد كم حميدي نكمشكر الله سبحانه وتعالى حقيقه نعمه يا الله جويته نيغي منو ننعمه kubwa kabisa ni neema hii ya la ilaha illa Allah katika hii fursa haki kubwa ambayo wengi miongoni mwetu tumeiacha haki kubwa ambayo wengi miongoni mwetu tumegafilika nayo na hatuiitekelezi na haki, haki hiyo ni kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na haki enyewe ni kule kuunga kizazi kule kuunga kizazi ni jambo la wajibu joyeto na kukata kizazi ni jambo ambalo limeharamishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala tukiangalia hadith ya Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anhumah anasema kuwa qadmat 'alayya ummi min Makkah ila al-Madinah wa hiya mushrika fi ahd Rasulillah kwamba mamangu, alikuja kwangu ametoka maka, amekuja madina na mama wakati huo hakuwa muislamu bali alikuwa mshirikina na nizama za rasul sallallahu alaihi wasallama sasa mama alipokuja binti alikwenda kwa mtume asma binti abibakar alikwenda kwa mtume na kumwambia qad mata'alay ya ummi mamangu amekuja kwangu wa raghiba hali ya kuwa mama ni mwenye kuhitaji anataka usaidizi wangu hali yake kidogo ni mbaya sasa je ni unge kizazi Nimsaidie mamangu Nifanya fanye namna gani hali ya kuwa mama ni mshirikina je ni muunge mamangu kwa kumsaidia rasul sallallahu alaihi wasallama kamwambia Naam, sili ummak Ndiyo, msaidiye mamako muunge mamako kidhi mahitaji yake huyo ni mama ambaye hakuwa muislamu bali alikuwa mshirikina lakini jawabu ya rasul sallallahu alaihi wasallama atendewe wema asaidiwe kwa hivyo kule kuunga kizazi ni jambo ambalo tunahimizwa katika uislamu sasa rasul sallallahu alayhi wa wasallama anamuamrisha asmaa amtendee wema amfanyie ihsan amkirimu mamake mzazi sasa jambo moja pekee yake ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza na jambo lenyewe ni lipi wa inja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wakati huyu mzazi anakuhimiza Anakulazimisha umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hiyo peke yake ndio hufaa kumsikiza ama kwa mabu mengine unafaa kumsikiza unaishi naye kwa uzuri unamtendea wema madama ni mzazi wako sasa tunahimizwa kuwaunga jamaa zetu na tunakatazwa kuwatenga jamaa zetu sasa wale wanaouaunga jamaa zao Allah subhanahu wa ta'ala amewazungumzia ndani ya Qur'an walldhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala na wale ambao wanaunga vizazi vyao wanaunga vizazi vyao kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha sisi kufanya hivyo zaidi ya haya yote Allah subhanahu wa ta'ala anatuhimiza katika aya nyingi na vilevile analaani wale ambao wanakata vizazi vyao. Tukija katika hadithi nyingine ya Rasul sallallahu alaihi sallama aliulizwa aliambia masohaba kuwa aliambia maswahaba akiwabainishia umuhimu wa mtu kuwaunga jamaa zake anasema kuwa Afdalu linar yunfiquhu rajulu dinarun ينفقه على عياله دينارا امبايو ni bora zaidi atakayoiitoa mtu basi ni dinar ambao unaitoa kwa jamaa zako wa dinar yunfiquhu ar-rajulu ala dabbatih fi sabilillah wa dinar yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah qala abu qilada wa badaa bil pesa ambazo unatoa kwa ajili ya jamaa zako na pesa ambazo unazitoa kwa ajili ya mnyama wako mnyama ambaye anakwenda kwa njia ya Mwenyezi Mungu na pesa ambayo unaitoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyobora zaidi ni ile ambayo unaitoa kwa jamaa zako sasa unapoangalia jamaa zako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala unapata ujira mkubwa kabisa hasa akina baba unarauka asubuhi unahangaika unatafuta ya halali rizki kama hiyo unajitahidi angalau jamaa zako waweze kufaidika wapate chakula wapate mavazi na mahitaji ya hapa na pale unapofanya hivyo unapata thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa rasul sallallahu wa wasallam katika hadithi hii anatubainishia dinar ambayo unaitoa kwa jamaa zako kwa familia yako inakuwa na fadhila kubwa na thawabu kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Usije ukawa na fikra na maswali mbona ni mimi tu nawahangaikia hawa mbona wao hawafanyi kazi wewe unapowafanyia unapata ujira mkubwa mbele ya Allah na kumbuka vile vile وازازي wako nao walikufanyia namna ninawowafanyia hao walio chini yako na katika hadithi nyingine anasema dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabatin wa dinar tsaddaqta bihi ala dinari ambayo umeitoa kwa ajili ya Allah labda kuna mtu ambaye anahitaji msaada ukamsaidia kwa ajili ya Allah na dinari ambayo umeitoa ili umkomboe mwenzako apate uhuru wake na dinari ambayo umempa masikini mwenye kuhitaji na dinari ambayo umewatolea jamaa zako sasa ile ambayo ina ujira mkubwa ni ile ambayo umeuatolea jamaa zako yaani kwa mfano umesaidiana umefanya usaidizi mara nne ama mara tano sasa usaidizi ambao utapata ujira mkubwa mbele ya Allah ni kule we kuwasaidia jamaa zako ni sadaqatu ala al sadaka unapotoa sadaka kumsaidia masikini basi hiyo ni sadaka ya kawaida waala hizi qaraba ithnatani na unapotoa sadaka kwa jamaa zako wa karibu basi unapata mara mbili unapata ujira wa sadaka na vile vile ujira wa kuunga kizazi ni kumaanisha kwamba kela unapotoa unapata ujira mbele ya Allah na kama uliyempa ni jamaa yako wa karibu unapata ujira wa sadaqa na vile vile ujira wa kuunga kizazi sasa rasul sallallahu alaihi wasallama anatubainishia katika hadithi hii lau utatua sadaka kwa mtu wa kawaida unapata ujira wa sadaka na mtu huyo akiwa katika jamaa zako basi unapata ujira wa sadaka na vile vile ujira wa kuunga kizazi chako tukitazama hadithi ya Anas radhi ya allahu anhu anasema kuwa kana Abu Talha ta. Abu Talha sahaba huyu alikuwa ni miongoni mwa maswahaba ambaye ana mali nyingi kule Madina na mali yake aliyopenda mno kisima kwa jina Biruhaa. aliyependa zaidi kuliko mali yote na kisima hicho kilikuwa karibu na msikiti kinaelekea msikiti wa Rasul sallallahu alaihi wasallama sasa mtume mara nyingi anapoingia msikitini anakunwa maji ya kisima hiyo ama kisima hicho kwa sababu kilikuwa na maji ambayo ni matamu maji ambayo hayana chumvi zaidi sasa ana maliki na anasema ilipoteremka aya hii lan tanalul birra hamtofikia wema hamtofika kupata wema hata tonfuke mima tuhibun mpaka mtoe kile ambacho mnakipenda yani hutopata wema mpaka utoe kile ambacho unakipenda zaidi haya hiyo ilipoteremka Abu Talha alisimama na kwenda kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama na kumwambia Allah nasema lan tanalul birra hatta tonfuke mima tuhibun hamtupata wema ama kufikia wema wakisawa sawa mpaka mtoe kile ambacho mnakipenda na mali ambayo mimi naipenda zaidi ni hi bi ruha kisima changu hiki wa inna sadaqatan lillah nami inayotoa huwa ni sadaqa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini nafanya hivyo arju birraha raha wa dhukrha inda Allah mimi natarajia wema na utangulizi akiba yangu mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama yani natarajia thawabu na akiba ya baadaye mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala fadhaha ya rasulallah haisi shae e mtumwa mtume wa mwenyezi Mungu ichukue e, upeane pale ambapo wanataka ndipo hapo rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia Wacha hivyo Usifanye hivyo hii ni mali ambayo ina faida zaidi hii ni mali ambayo ina faida zaidi Mimi nimesikia yale uliloyasema na mimi naona uitowe, na kuifanya na kuijaalia kwa jamaa zako wa karibu sasa akafanya hivyo akaigawa kisimamo hiyo kwa jamaa zake wa karibu binamu zake ni swadaka ameitoa na rasul sallallahu alaihi wasallama kama kamshauri afadhali awape jamaa zake wa karibu na hivyo ndivyo alivyo huyu ni sahaba ambaye alitambua umuhimu wakutoa, wa kutoa na alipokuja kwa rasul sallallahu alaihi sallama alielekezwa afanye namna gani mtume alimhimiza awape jamaa zake wa karibu tukiangalia hadithi ya ummu almu'minin maymunah Allahu anha anasema kuwa alikuwa na kijakazi alikuwa na kijakazi, kijakazi wake kisha akamtoa huru baada ya kumtoa huru akaja kwa rasuli sallallahu alaihi wasallama na kusema ya rasulullah mimi namtoa huru huyu fulani je wasema namna gani waona ni mtoe huru namna gani nimpe watu gani na Rasul sallallahu wa wasallam akamwambia la utawapa jamaa zako akina mama zako wadogo yani dada zako mamako ama wajumba zako la utawapa sadaqa hiyo basi itakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuyazungumzia haya tunaulizana maswali wangapi miongoni mwa ndugu zetu utamsikia mtu ametoa sadaka sehemu fulani amepeana amesaidiana anasaidia watu anawatendea wema lakini jamaa zake wa karibu hawajui ihsani kama hiyo mtu ana uwezo mzuri na kwa kweli anasaidiana lakini ndugu yake mwenyewe mtoto wa ndugu yake wanahangaika hawana mwenye kuwasaidia utamsikia mtu anakuja kuomba msaada msikitini ama pahala, pe, ama pahala popote sasa mtu kama huyo anahitaji pesa ya kununua chakula kuwanunulia watoto wake chakula anahitaji pesa ya kununua dawa anahitaji pesa asaidiwe angalao aweze kulipa kodi ya nyumba sasa mtu kama huyo la utamuuliza hebu tueleze wewe ni nani jamaa zako ni akina nani Utashituka kabisa kuna baadhi ya watu katika jamaa zake wana uwezo mzuri kabisa wana uwezo mkubwa kabisa mwingine maskini ya Mungu ni kijana labda anataka kuoa anahitaji msaada sasa unapomuuliza wewe ni nani jamaa zako ni akina nani anapokutajia huwa na anashangaa kabisa lakini huyu si ammi yake ni milionia am yake ana uwezo mzuri tena anasaidiana sana lakini usaidizi kama huo hauwafiki jamaa zake wa karibu naama anamiliki imma ni mali imma ni biashara imma ni pesa sasa huyo aliyokuja kuomba lau utamwambia si hawa jamaa zako wana uwezo mzuri mbona wakusaidii. utamsikia anasema mimi sina haja na usaidizi wao kwa sababu hata ukienda kwao hawakusaidii wewe shida ya shilingi kumi kama ni msaada utapewa ni shilingi miya moja. ame kizidi sana shilingi miya tano. kwa hivyo naihimiza nafsi yangu na kila mmoja wetu unaposaidiana usiwasahau jamaa zako wa karibu uangapi miongoni mwa wanawake utamsikia mwanamke manam, anashtakia kwamba mme wake hamjali mme wake ana pesa ana uwezo mzuri lakini ni bakhili ajabu kule nyumbani Ye ni mkarimu anapokuwa na watu kule nje kila mmoja kule nje anajua kwamba huyu jamaa ni mkarimu lakini kwake nyumbani kuanzia mke watoto wanajua kwamba baba yao ni mtu bahili ingawa kuna wale ambao kuna baadhi ya kina akina mama ambao wake ambao hata ukiwatendea wema kiasi gani wao hawaridhiki wao anamfanyia kila aina ya ihsan lakini kila uchao anakoharibia jina kwamba mme wangu hanisaidii na laajabu zaidi anaishi maisha mazuri zaidi ana kila kitu nyumbani kila kitu anacho nyumbani anapata kila aina ya usaidizi lakini yeye siku zote ni lawama tu haridhiki na kile ambacho anapata sasa utampata mtu anapokuwa na marafiki wanakutana labda kwa mfano kwenye hoteli anawanunulia kila aina ya chakula mpaka marafiki wote wanamsifu kwa wema wake lakini maskini kule nyumbani watoto hawajui ihsan kama hiyo ndugu zake na jamaa zake hawajui ehsan kama hiyo kwa hivyo kuna watoto ambao ni mayatima Wamefiliwa na baba zao kuna wanawake ambao ni wajane sasa hao wajane labda kuna familia ya hao watoto familia ya baba ya hao watoto baba ambaye ameshafariki familia ina uwezo mzuri lakini watoto wao wamesahaulika unapokuwa na ndugu yako huyo ndugu amefariki ameacha watoto mayatima hawana mwenye kuwasomesha watoto kama hao watendee wema jaribu kuwasaidia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huyo mwanamke maskini ya Mungu hana uwezo hajapata mwenye kumsitiri na ana watoto wa ndugu yako jaribu kuwasaidia kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ni vya chakula chao jaribu kusimamia kwa kadiri ya uwezo wako na lao tutafanya hivyo shida nyingi zitapungua kuna kisa ya baba mmoja ambaye alikuwa tajiri Allah amempa mali ana uwezo mzuri baada ya kuoa alipata mtoto mmoja tena mtoto wa kiume mtoto bado ananyonya yule baba akafariki baba amefariki amemwacha mtoto yatima amemwacha mjane na vilevile kaacha mali sasa ami ya mtoto akaja akachukua ahadi kwamba huyu mtoto mimi ntamsimamia Ntamsomesha Ntamfanyia kila kitu yule mwanamke mjane maskini ya Mungu akamwamini akampa kila kitu akampa makaratasi ya kusimamia mali jamaa akakabidhiwa mali yote kwa sababu ni mali ya ndugu yake marehemu akawa anasimamia mali hiyo kwa masikitiko zaidi alianza kuuza mali moja baada ya nyingine ameuza ardhi ameuza nyumba ameuza magari akapata pesa baada ya kupata pesa akasafiri zake akaenda America amemwacha yatima amemwacha mjane amekwenda na malize, mali yao sasa jamaa amekwenda kwa muda wa miaka tano akafanya biashara kule akaoa kule akapata watoto sasa maskini ya Mungu mtoto yatima hana usaidizi Ya anasikia tu kwamba ammi yake alibeba mali yote akienda nayo baada ya miaka tano ndio ammi anakuja ammi alipofika jambo la kwanza alilofanya alinunua ardhi kubwa kabisa akajenga jumba la kifahari bustani likawa mbele yake tena akajenga maduka Akawa naauza magari amekuwa tajiri kabisa pesa alizochukua kwa mfano labda ilikuwa milioni ishirini. ama milioni tano lakini hivi sasa ana zaidi ya milioni tano kwa muda wa miaka tano amekusanya sasa huyu mtoto yatima aliyekuwa yatima hivi sasa ameshabalege amekuja kwa ammi yake amemtollea salamu akamjulia hali kisha akamrai naomba unipe Baadhi ya, pe... baadhi ya mali ya babangu nasikia kwamba ulichukua mali ya babangu yule hami akawa mkali kabisa akamwambia wewe mtoto umekosa adabu kabisa hebu niondokee na ukijaribu kuja hapa nitakuvunja mguu maskini mtoto ameenda zake akamlilia nani Allah subhanahu wa ta'ala e Mwenyezi Mungu Huyo hami yangu amenidhulumu nimekwenda kwake nimezungumza naye amekataa kunisikiza kwa hivyo nakuomba wonilipizie kisasi mtoto ameomba dua na dua ya aliyedhulumiwa ni yenye kukubaliwa sasa yule ammi baada ya muda ameshajenga nyumba hapa mambo yanakwenda vizuri amehamisha mali yake huku ikabidi awalete familia yake wakawasiliana familia ikaja sasa amekwenda kuwachukua wapi kwenye uwanja wa ndege wakiwa barabarani kwa uwezo wa Allah dua ya mtoto imekubaliwa kwa uwezo wa Allah imekubaliwa dua ya mtoto wakiwa barabarani trailer inaangukia gari lao na wasagasaga wote kuanzia huyo ammi mke wake na watoto watoto wote wamemalizika sasa baada ya wote kufa na kuzikwa ikapatikana kwamba mrithi wa kipekee ni huyo mtoto mrithi wa kipekee ni huyo mtoto ambaye kanyimwa mali sasa akarithi mali yote ambayo aliyekosa kwa muda wa miaka tano angalia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tujiepushe na kila aina ya dhulma na lao ndugu yako amefariki ukao unasimamia mali yake na ana watoto hakikisha hao watoto wanapata haki zao Hawa watoto wanapata haki zao sasa unapokuwa na uwezo anza kuwasaidia jamaa zako wa karibu kama alivyo tueleza rasul sallallahu alaihi wasallama kama alivyo tueleza rasul sallallahu alaihi wasallama kwa sababu hawa jamaa zako wa karibu kuwasaidia ni sadaqa na vile vile kuunga kizazi leo miongoni miongoni mwa sababu kubwa ya watu kuchukiana ni pale unapomuona Moja katika jamaa zako ana uwezo mzuri kabisa uwe, Allah amempa uwezo mzuri haya mahitaji madogo si jambo zito kwake lakini kile unapokuja kwake Ya analia shida tu analia shida tu kwa hivyo tupunguze shida zetu tuwasaidie wenzetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tunapo angalia jamaa zetu na kuwasaidia hata kwa usaidizi mdogo tunapata thawabu kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ama tunapokata kizazi tukawasahau watu wetu tukasahau kuwatendea wema basi tufahamu vyema Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza siku ya kiyama inshallah kwa hayo tuliyozungumza tutakuwa wenye kukomea hapa huko tikimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwenyo kusikia kauli na kufuta kwa uzuri zaidi atupe wema hapa duniani na kesho akhira atuondolee أي ya كلمة لا na إلا الله kaburi aijalie kalima الله على خير allah محمد tamko letu وسلم mwisho wa sallallahu ala khair khalqihi muhammadin wali wa saibu sallam subhanak